Двоє і весна Піднімало сонце золоте вітрило, Мерехтливі роси падали до ніг, Верби над рікою довгі коси мили Кришталево чистій, аж дзвінкій воді. На зеленім лузі ліг туман спочити, Крила розстеливши, наче білий птах, Шепотіли трави росами умиті. І веселка грала у твоїх очах. В Маріві веснянім обрій далиніє, Світять кольорові райдужні мости. Ранок цей, як пісня, Ранок цей, як мрія, А очей від тебе вже не відвести. На волосся з неба по золота пада, Погляд твій блакитний, мов, вогонь пече. Ми йдемо з тобою в чистім сонцепаді, з босими ногами до плеча плече. А солодкий усміх осяває губи, взяти, притулитись, випити до дна. Золоте проміння тихо нас голубить, йдуть до щастя троє, двоє і весна.